Второто идване на Христос В 21 глава е описано второто идване на Христа с всички признаци, които съпровождат това идване. Първо, той предсказва, че Иерусалим ще бъде обсъден и разрушен от войска. И като го питат кога ще стане това, той казва Внимавайте, да не ви заблудят, защото мнозина ще дойдат в Моя име и ще казват Аз съм Христос и че времето е наближило. Да не отидете подиртях тях, и когато чуете за войни и размирици, да не се оплашите, защото тези неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът. Тога се им казва, народ ще се вдигне против народ и царство против царство и ще има големи трусове и в разни места и мор. Ще има и ужасни и големи знамения от небето. А преди да стане всичко това, ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и тъмници и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име. Това ще ви служи за свидетелство и тъй решете в сърцето си да не обмисляте предварително, що отговаряте. Защото аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите, защото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят и ви противоречат. И ще бъдете предавани даже от родители и от братя, от роднини и приятели. И ще умъртвят някой от вас и ще бъдете мразени от всички поради Моето име, но и косъм от главите ви няма да загине чрез твърдостта си ще придобиете душите си. 21 глава, 1-19 стих След това описва, че градът ще бъде обсаден от войска и всички ще бягат от него, защото това са дните на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано и ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствия на народите, които ще бъдат в недоумение, поради бучението на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят и тогава ще видят човешкия син, идващ в облаците с сила и голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Когато видите да става това, да знаете, че е близо Божието Царство. Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докъде не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи. И да ви постигне. Онзи ден внезапно като примка, защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на земята. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред човешкия син. И всеки ден той получаваше в храма, и всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски. 21 глава, 20, 36 стих. В 22 глава се описва тайната вечеря и нейното приготовление и рече им. Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам, защото ви казвам, че няма вече да ям докъде се не изпълни в Царството Божие и като прие чашата, благослови и рече. Вземете това и разделете го помежду си, защото ви казвам, че няма да пия от плода на лозата, докато не дойде Царството Божие. И взема хляба, и като благодари, разчупи го, даде им и рече. Това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята и рече Тази е чашата на новия завет с моята кръв, която за вас се пролива. Но ето ръката на този, който ме предава и с мене на трапезата. Защото човешкият син наистина отива, както е било определено. Но горко на този човек, чрез когото се предава, те почнали да се питат кой е този и след това почнали да се препират кой от тях е по-голям. А той им рече Царете на народите господароват над тях и тези, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така, а по-големият между вас нека стане като по-младия и който началства като онзи, който стои на трапезата или онзи, който слугува. Защото кой е по-голям от този, който стои на трапезата или онзи, който слугува? Не е ли този, който е на трапезата? Не съм ли аз сред вас като онзи, който слугува? А вие сте уния, които устоявате с мене, в моите. Изпитни, защото както моят отец завеща царството на мене, аз завещавам на вас да едете и да пиете на трапезата ми в моето царство и ще седнете на престола да съдите дванайсете, израилеви племена. И рече Господ, Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито но аз се молех за Тебе да не отпадне Твоята вяра и Ти, когато се обърнеш. утвърди братята си. Петър му рече, Господи, готов съм да отида с Тебе и в тъмница, и на смърт. А той рече, Казвам Ти, Петре, Петелът няма да пее днес, докато не си се отрекал от три пъти, че не ме познаваш.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 Исъденето на Христа, разпятието и възкресението. След това той преживя всичко, което е писано за него, с което изнесе на историческата сцена това, което ставаше в древността, в храмовете за посвещение. Това е венецът на цялото учение. Той посочи на учениците и на всички след тях пътя към съвършенството, който води през голгота. След което идва възкресението. След възкресението, той се явява многократно на учениците и в продължение на 40 дни ги получава в тайните на Царството Божие. Показва им, че е възкръснал, че е победил смъртта и че е господар на живота и смъртта. При едно явяване им казва, погледнете ръцете ми и нозете ми, че аз съм същият, опитайте ме и вижте защото духът няма меса и кости. А както виждате, аз имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете си и взе та яде пред тях. Тога си им отвори умовете да разберат писанията. 24 глава, 39 39.43 стих.